Baina nere gongo gara, gure txean bezala. Seieuntal atanoitama bost, kakos bost, punturekin, sustraiko linak du, igan nesken egunin maulen jokatu den Euskal Herriko Bertzolari txapelgoako finalaitzineko azken kanporaketa i agire bigarren, 6hunta laatan hoitaeka bost punturekin, irugarren Jesusmari irazu, 6hunta laatan hoita bost punturekin, laugarren aitor mendi luze, 6huntaatan hoita bost punturekin, bosgarren garren jone urria, 6hunta iruta sei kaoss bost punturekin eta seiarren agin laburu, seihunta bergeita punturekin. Mauleko final haintzineko aia bastez, saikatzen da, beraz, sustraiko linaen da jarak, eta pentsatzen alden bezala, botzika gertu zaiku, bertso saioaren urentzian. Ba noen, e, gerriña hondi bat, hemen saio bat egiteko. Zain, maulen, e, niretzat ez da toki neutro bat. Zutin kantatu Euskal Herriko txapelketa batean, e, iparraldean aldean, adibidez. Eta lehen aldiz nuen, eta maulen kantatzea, ba niretzat... Zoragarria izan da, da gaina irabaztea eta gaina bekera basatzea hemen Ez dakit nola esan, niretzat eguna hundia da, eguna hundia da e... Bekera basatzea beti da eguna hundi bat Eta gaina horri gehitzen badiozu ba, maulen, komponente emozional guztiekin Zei izan liteken Nago laño batean eta arro personalki eta baita da kolektiboki ere bai ez. Saio borro bila eskaini die bertxolariek, numrea hundian ulientu zen publikoari eta puntuazionearen aldetik, beste saio baino apalaguak egon badira ere, sei bertxolarien artian izan den deskarta tipiak fogatu du, lantalde onaren egitea kautitu diela. Hori azpirmeratu daiku Joana Itzaina Antola Zailiak. Bai, betiko parametroa bada punduena, eh, nahizta... Eh. Naiz da nire ustez ez izan nola egan gogoan geienik txikitzen dena edo ez izan bihotzaren parametroa azteko izan da gaur behtsulariak puntuatuak izan dira beste saioetan baino Piskat gutiago, bainan beste zerbait ere eoak da, enaski, en da denak punduetan elgahen gandik biztiki hori biltzirela eta horiek izan dela saio hori eta elgahekin lan egin dutela ainietz gero hori, talde giro bat bat batzela holtza gailan, hori polita da Final haintzineko gusiak jokatuk, bilan oso baten egitia galegin diogu ere Joana Intzainari. Bilana bizik iposti boa publikoaren aldetik, eta hori gau jarte maulera ino, ekusten aldugu jaialaia bete azela, eta saio guztiak bete dira, eta txapelketak zinez ukandu, ajera ona jenden ahtean, eta plazak egiten du zinez. Gero mailaren aldetik uh, uste dut izan direla zinez. Saiopolitak, izan dira batzu besteak baino biziagoak, izan dira batzutan giroa, izan da batzutan besteetan baino beroagoa. Hori da, eh, bukaeran eh, bo, behi bat badela dela finalean txartzen dena, bertsolari berri bat. Hau da. Benaz, eh, gaztelu gaztelumendi, bestela igor Jeloxa ere behiz eh, finalan dugula. Eh, Sorpresa presa John Maia etzela saikatu ez da final, final erdietako bigajen eh, itzulirako ere eta bo, ara. Daguna, bentiaren amabostian beraz, Barakaldoko bek gelan jokatuko da, Eskualeriko bertsulari txapelgoako finala eta hortan arituko dira Ametxar Zaiuz, Igor Gelortza, Sustraikulina, Beinat Gazten Limendi, Aitor Mendiluze, Unai Iturriaga, Aitor Sarriegi eta Maialen Luran Bio, txapela defendituko diana.